Ràdios, Ràdios, Llimitat, VEA 91.6 FM Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Vella 91, Francesc, FM La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona Sonar 24 hores Ràdios, Llimitat, VEA 91.6 FM Els adolçants que consumeixen begudes energètiques altes en cafeïna i taurina registren un augment significatiu de les taxes de contracció del cor una hora més tard, segons un estudi presentat en la Reunió Anual de la Sociedat Nordamericana de Radiologia amb les seves sigles en anglès RSNA. Fins ara no s'ha sabut exactament quin efecte tenen aquestes begudes energètiques en la funció del cor, va dir el resident de Radiologia, Jonas Dorner de la secció d'imatge Quartius cardiovascular de la Universitat de Bonn, Alemanya, liderada per l'investigador principal de l'estudi, Daniel K. Thomas. Hi ha preocupacions sobre els possibles efectes secundaris adversos dels productes sobre la funció del cor, especialment en adolescents i adults joves, però existeix poca o cap regulació de les vendes de begudes energètiques. Les begudes energètiques representen una indústria multimilionària que creix dia a dia, encara que els adolescents i adults joves han estat tradicionalment els consumidors més importants. En els últims anys s'han iniciat en el seu consum més persones de tots els grups eh, demogràfics. Un informe del 2013 de l'Administració d'Abús de Substàncies i Serveis de Salut Mental Nord-americana assenyala que als Estats Units, des del 2007 fins al 2011, el nombre de visites al servei d'urgències relacionades amb el consum de begudes energètiques gairebé es va duplicar i va passar de 10.068 a 20.783. La majoria dels casos van ser pacients de 18 a 25 anys, seguits dels de 26 a 39 doncs en general, les begudes energètiques contenen taurina i cafeïna com a principals ingredients, segons Dorner i va subratllar que la quantitat de cafeïna és fins a tres vegades més alta que en altres begudes amb cafeïna, com el cafè o el refresc de cola. Segons aquest expert, eh, es coneixen molts efectes secundaris associats amb un alt consum de cafeïna, incluent-hi freqüència cardíaca ràpida augment de la pressió arterial i en els casos més greus convulsions o la mort sobtada d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FIM tot un poble que us parla i acompanyar Lídia Abril, a Francesco Miquel i Jordi Garcia Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia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 Doncs aquest conseller de barri extraordinari de la secretària té un ordre del dia en què es parlarà de la cobertura provisional del pati de l'escola de Pegasso, la reurbanització dels carrers Sant Antoni Maria Claret amb passatge a Coelho i també hi haurà torn obert de paraules. D'aquesta informació us en parlarem demà en aquest programa. Més coses a comentar-vos, doncs, un compromís sense data per endinsar l'H8 al bon pastor. El tinent d'alcalde de Seguretat i Mobilitat, Joaquim Forn, ha assegurat que a TMB preveu allargar la nova línia horitzontal H8 fins al bon pastor. Aquesta línia va entrar en funcionament dins la segona fase d'implantació de la xarxa ortogonal, substitueix el 15 i arriba fins al centre comercial de la maquinista. La implantació de la segona tongada de línies de la xarxa ortogonal de bus ha estat notícia aquesta setmana i aterrat a la Comissió de Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Els grups municipals han traslladat al govern les queixes veïnals sorgides arran de la nova H8, la que va de Camp Nou a la Maquinista, perquè acaba al centre comercial i no s'endinsa al barri del Bon Pastor. El tinent d'alcalde i també president de TMB, Joaquim Forn, ha anunciat que s'està estudiant perllungament i ha reiterat el compromís de fer-ho però ha insistit que els recursos són limitats i que hi ha recorreguts implica que circulin més autocursos. La demanda de l'Associació de Veïns del Bon Pastor s'ha atès mitjançant una proposició del PSC que ha comptat amb el suport de l'oposició i l'abstenció del Govern Municipal de Céu. Tot i que no hi ha data per aplicar les modificacions, la B-3, la que va de Can Caralleu a la Zona Franca, també forma part dels allargaments de línia que estudia l'empresa. La secció sindical de l'UGT, els autobusos de TMB, ha denunciat que l'itinerari actual deixa sense connexió milers de treballadors de la Zona Franca. Per Forn, l'afectació és mínima, però avaluaran la possibilitat de fer-la arribar als polígons de la Zona Franca i així beneficiar els empleats. Tenim d'altres notícies per comentar-vos a dia d'avui és que el complex ferroviari de la Sagrera Sant Andreu avança. En la dècada prodigiosa de les infraestructures amb què es va estrenar el segle endavantment al en marge, la ciutat ha aconseguit donar-se de potents motors de desenvolupament econòmic per mar i aire, les aplicacions del port i de l'aeroport, aquestes convertides en eines anticrisis encara que ni explicablement els faltin encara els accessos. S'havia d'afegir la tercera pota per terra, la xarxa ferroviària d'alta velocitat i el complex de la Sagrera, Sant Andreu. No obstant, el trípode s'ha quedat coix amb la línia oberta, però amb la macroestació gairebé als inicis i el seu torn a menys del 50%. Amb els haver passant de llarg des de gener i les milionàries obres al ralentí, el pla podia generar dubtes. Estat, Generalitat i Ajuntament van pactar al juliol retallar el projecte. Mitjan endespret, tot segueix com, amb copte -gotes. Un llibre de de camins i exdirector general de transport, Jordi Julià, rectament publicitat, reivindica l'estació com a peça clau i inexplicablement de la xarxa ferroviària. El treball és crític amb l'endeutament indiscriminat del cicle expansiu dels últims 25 anys, un creixement que no es tornarà a veure. Destaca que el principal error ha estat voler anar massa de pressa, un mal extensible també a Espanya i a la majoria de països del sud d'Europa. Julià afirma que amb un sector de la construcció, que en general suposava el 10% del PIB, quan el més raonable en un país avançat i equilibrat seria 4%, la situació era insostenible. Reconeix que la crisi defineix un futur difícil, no obstant, amb un port i un aeroport vàlids per molts anys, la Sagrera no es pot quedar enrere. La inversió en la macroestació intermodal és necessària per absorbir i distribuir amb eficàcia el trànsit ferroviari, no només de la ciutat, sinó de la seva àrea metropolitana i la seva irradiació fins a les altres capitats catalanes. Julià, un dels experts més destacats del país en xarxes ferroviàries, sosté que els dos nivells de l'estació, alta velocitat a sobre i rodalies a sota, amb un total de 8 vies i 4 andanes en cada cas, implantaran juntament amb el túnel que travessa l'eixample, un sistema de trens passant dels sants que donaran fluidesa i eficàcia. El llibre realitza 150 pàgines farcides de gràfics i fotografies, un recorregut per la història ferroviària de Barcelona, des dels seus inicis amb l'obertura de la primera línia de Mataró fins a la novíssima Alta Velocitat. La Sagrera i la xarxa ferroviària de Barcelona ha estat editat per Viena amb el suport del Consorci Barcelona-Sagrera Alta Velocitat i l'Ajuntament de Barcelona. Julià analitza en el volum tots els mitjans de transport sobre els raïls, metro, tramvies, rodalies, ferrocarrils de la Generalitat. La realitat i els projectes, però, se centra en l'impacte de la Sagrera. Destaca que, més enllà de l'operació ferroviària, la futura i gran estació central de Barcelona es convertirà en un pou focus urbà que desplaçarà el creixement de la ciutat cap al Besòs. La transformació urbanística amb les vies cobertes amb una amb una caixa de formigó i un gran parc lineal a sobre dels 3,7 quilòmetres de corredor ferroviari entre el, port de, el pont de Banc de Roda i el nus viari de la Trinitat. Acabarà, més, amb una fractura secular de la ciutat. El conjunt de l'estació, és a dir, uns 1,2 quilòmetres de llarg per 150 metres d'ample, incloent hi els grans espais necessaris per al condicionament i l'habituallament dels trens, impulsarà l'activitat econòmica i social de la superfície amb nous edificis de serveis i vivendes i també d'equipaments. La situació immobiliària és avui ben diferent, però la força de les comunicacions que induirà la segreta són garantia del seu desenvolupament i és manté la inversió pública, sosté l'autor. La participació privada i la gestió d'un gran espai comercial que ara es busca per complementar el finançament del projecte així com altres inversions que es puguin captar serà una realitat si la despesa de les administracions està garantida. Si va referir divendres l'alcalde Xavier Trias per provar inversos, per trobar inversos i que el projecte funcioni, Foment hi ha d'intervenir i complir amb les seves obligacions en els terminis marcats. Molt bé, doncs ara sí, ara ens endinsem en plena cultural. Tenim dues notícies a comentar-vos. En primer lloc parlem del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix la conferència avui de la transició democràtica als territoris de Parla Catalana. Avui a les 7 de la tarda al Centre Cultural Can Fabra, al carrer de la Segre número 24, us ofereix la conferència de la transició democràtica als territoris de Parla Català, a càrrec de l'historiador Martín Mar Marí. Doncs aquesta activitat és organitzada per tot història, associació cultural i col·labora Centre Cultural Can Fabra. La darrera notícia que tenim per oferir-vos avui ens trasllada cap a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè us ofereix un taller d'anglès bàsic. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia, número 16, us ofereix avui, de dos quarts de sis a a dos quarts de set de la tarda i dins del cicle de tallers t'interessa un curs d'aprenentatge d'englès bàsic. Doncs la intenció és que aprenguis a defensar-te a la feina, a atendre el públic per a joves de 16 a 25 anys. Aquesta activitat va a càrrec del punt d'informació jove Carcilaso, es realitzarà a l'espai de suport de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero i a el el que sí que és important és que feu la inscripció prèvia donat a que pla, hi ha places limitades. Molt bé, doncs el que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació, fins ara... el temps de la vida. L'emoció dels anys passats em follia. quan dia de sol treus el cap a l'eixida i de cop veus que tot a viure et convida. Avui és el temps de les roses i els fanalets. Demà quan la festa s'acabi ja ploraré amargons deixa el temps de la vida Quants afanys de grandesa i quin munt de ferides Quan un vespre calmat seus en una cadira I de cop veus que tot bulli respirar respira Però deixa'm encara un moment un petó darrer Quan marxi la teva un ova allà pel carrer i demà què passarà? I demà qui ho sap? I demà qui ho sap? On anirà? I demà qui ho sap? I demà qui ho sap? Què passarà? I demà qui ho sap? I demà qui ho sap? On anirà? I demà qui ho sap? Quina dolça amargons deixa el temps de les roses Quan arriba l'hivern de la vida i les coses Quina trista recança deixar la innocència. Que bonic era donar-se la inconsciència. Llegeixo els diaris i el cor se'n parteix en dos. I veig encara les guerres i els seus senyors. Quina dolça amargons deixa el temps de la vida. Des del 91.6 de la EFM escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs, tal com us a Fa un moment hem de dir-vos que el Centre Cultural Can Fabra doncs, organitza per aquesta tarda una conferència amb el nom La Transició Democràtica als Territoris de Parla Catalana a càrrec de l'historiador Martí Marín. Per parlar-ne tenim doncs, a l'altra banda del fil telefònic en Pau Vinyes que pertany doncs, al Centre Cultural Can Fabra i que ens podrem informar millor de com es prepara aquesta conferència. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns com es prepara aquesta conferència sobre la transició democràtica als territoris de Parla Catalana. Doncs mira, això és un cicle de conferències que es fa arran d'un congrés que es va fer l'any 2011 que era mm, Transicions als territoris de Parla Catalana 1960-1980 i els ponents d'aquest congrés doncs ara doncs, participen fent arreu dels territoris de Parla Catalana eh, un cicle de conferències. Uh -huh. I nosaltres tenim l'oportunitat de tenir el Martí Marín, uh -huh. que ens parlarà de la transició democràtica als territoris de Parla Catalana. Ahí vam tenir la sort de tenir l'Eudòlia Vintró, exregidora de l'Ajuntament de Barcelona uh -huh. i catedràtica de Filologia Grega, la qual ens va versar sobre la dona i la transició democràtica a Catalunya. Uh -huh. i evidentment doncs el que volem és aproximar a la gent doncs un aspecte de la nostra història. Uh -huh. Perquè en Martí Marín és un historiador, oi? Eh? Sí, és historiador per la Universitat Autònoma de Barcelona, uh -huh. ha estudiat el, el franquisme i la transició a Catalunya, i aleshores doncs avui ens farà un resum eh, del que va significar els territoris de parla catalana, El que podríem dir doncs els països catalans, la transició democràtica. Doncs, uh, com es va viure la mort del dictador, com uh -huh. es van viure les esperances democràtiques, què en va quedar i què és l'herència que ens ha deixat avui. Uh -huh. Per tant, uh, un repàs històric a aquests moments tan importants per la, per la nostra història com a poble. Uh -huh. Perquè, com va... Perquè hi ha gent que vulgui assistir a aquesta conferència, què és el que li podem dir sobre la transició democràtica? Doncs mira, eh, hem de parlar de que el 1939 eh, hi ha com una espasa de mobles que trenca el que s'havia aconseguit durant uns vuit anys de república. Uns avenços en llibertat, a nivell social, a nivell cultural, a, a, a nivell de drets civils, s'havien aconseguit uns avenços. La, la república entra en un període de guerra, aquesta guerra la guanyen uns feixistes d'aquests feixistes, són els que ens porten amb en un túnel de foscor durant 40 anys i que fem un retrocés i gairebé ens anem a ple segle XIX. Mm. Tot allò que havíem aconseguit durant aquests vuit anys de república queda enfosquit, queda tapat mm. i cal fer un redreçament nou a nivell social, a nivell de drets socials, a nivell de, de cultura, a nivell de llengua... I, d'alguna manera, doncs, els eh, anys 60-70 hi ha un rebrot, hi ha un renaixement de la cultura catalana i de la llengua, i, per tant, doncs, eh, i dels drets eh, civils, uh -huh. i, per tant, doncs, aquest període és eh, la conquesta de nou de, del poble dels espais democràtics. Uh -huh. I, aleshores, eh, el que et vindrà a explicar és si això realment es va aconseguir, si uh -huh. va ser un pacte, si realment va haver una ruptura i aquesta ruptura va existir o no va existir, uh -huh. i què és el pòsit que queda avui en dia de la transició. També hem d'incloure la transició com la podríem eh, iniciar, la transició democràtica. Uh -huh. Doncs hi qui diu que s'inicia amb la mort del dictador uh -huh. el 20 de novembre del 75, però ja ha qui diu que amb la mort presentat del primer ministre en Blanco, doncs el... uh -huh. Allà també s'inicia la, la, la transició. El que sí que està clar que per molts historiadors eh, la transició democràtica finalitza amb la victòria el 28 d'octubre del 1932 del Partit Socialista Obrer d'Espanya. Allà eh, aconsegueix la victòria un partit que ja havia existit durant la República, que ja havia governat a l'estat espanyol, i per tant, doncs, eh, es fa aquest encaix i aquest redreçament amb la història passada amb el temps republicà. Per tant, la data de finalització per molts historiadors es concreta amb aquesta data. Perquè el que és la república va quedar alguna cosa o s'ho van portar tot Bueno, hi ha, hi ha un bagatge, aquest bagatge no es perd. Evidentment que molta gent va fugir a l'exili. Evidentment que va haver-hi doncs, un... uns que van mantenir la lluita i la flama. Alguns amb resistència, armada inclosa, que podrien ser doncs, els grups anarquistes, i d'altres doncs, un partit molt significatiu que va fer lluita antifranquista i que va ser el més notori, el més destacat, mm. el partit socialista a Catalunya, el PSUC. Mm. Uh, altres formacions polítiques, doncs, uh, per exemple, doncs, no existien o, o acabaven de néixer, per exemple, la Convergència d'Homocàtica de Catalunya neix a Montserrat el 74, la mm. Unió Democràtica era un partit molt minoritari, per tant, no tenia la força que podia tenir, per exemple, doncs, el PSUC. Esquerra Republicana doncs, perd molts dels seus quadres perquè se'n van a l'exili i és un partit doncs, que queda totalment trencat. Mm. I el partit dels socialistes de Catalunya, tal com ho coneixem avui en dia, és una creació de l'any 77. Per tant, abans eren diferents formacions socialistes que acaben formant el que, el que coneixem avui com a PSC. Mm -hmm. Per tant, uh, qui, qui realment mm, fa i protagonitza uh, en part, no vol dir que també hi ha gent que fa la seva feina des de grups de, de cristians, des de a, a grups independents, però qui realment eh, protagonitza aquesta lluita antifranquista i qui, podrien dir que treu bona nota, és el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC. Mhm. Mm tot i que el PSUC, així com a, com a partit, ja va desaparèixer. Bé, bueno, ara el, el PSUC, podrien ser que els hereus del PSUC són iniciativa per Catalunya Verde mm. i, i bé, mm. amb el que va significar el trencament als anys 80, mm. amb, amb, amb la creació del Partit Comunista de, de Catalunya, eh, els més heterorògics, els més eurocomunistes mm. i la transformació i i l'evolució del, del comunisme doncs, cap, a, cap a un socialisme més, més ecològic uh -huh. I, i evidentment doncs, la, el saber doncs, llegir el, el, el pas del temps no? i les transformacions i la caiguda del mur de Berlín uh -huh. i bé, són lectures històriques que, que els dirigents suposo que van saber llegir en el seu moment i van intentar doncs, transformar aquella herència amb una, nova, amb, una, amb una nova proposta política. Cal dir que el PSUC va fer una feina molt important i, i aquest bagatge tan històric, cultural, social, ningú els hi pot retreure. Una altra cosa és que estiguem a favor o estiguem en contra de la seva ideologia, que això jo aquí ni entro ni sorto. Però el que sí que s'ha de reconèixer és la feina que va fer aquesta organització política. Uh -huh. I la transició democrà democràtica, quan podríem dir que es va acabar? O... Bé, bueno, és el que he comentat abans, no? que, que eh, el, per molts historiadors es dona com a, com a tret final doncs, la victòria dels socialistes el 28 uh -huh. d'octubre de 1982. Uh -huh. I d'alguna manera és el retorn al govern d'un partit que ja havia governat durant la república, i sobretot uh -huh. durant els anys de, de la república en guerra. I amb pel... alguns presidents eh, del Consell de Ministres, com el, el, el Largo Cavallero, el Negrín... Uh -huh. eh. I pel que fa el País Valencià i les Balears? Doncs uh, uh, és un processus que aquí a Catalunya, doncs, uh, aquí a Catalunya doncs, uh, agafa l'embranzida, uh -huh. uh, el País Valencià i les Illes doncs, segueixen una mica la corrent de, del Principat de Catalunya, uh -huh. però uh, des de Madrid, per exemple, doncs, se n'adonen i, i fan tots els possibles per tallar aquesta embranzida uh, de nivell d'alliberament uh, d'autogovern i, uh -huh. i bé, uh, les realitats avui són unes altres. Uh -huh. Però Catalunya és un, és un territori de l'estat espanyol que ha mantingut una essència i un protagonisme propi uh -huh. i aquest protagonisme propi s'ha vist al llarg de la història en el qual Uh, el partit majoritari que governar Catalunya durant molts anys doncs, ha, ha sigut una força d'àmbit català no? dir que, uh -huh. amb, amb, amb nuls lligams uh -huh. amb altres opcions polítiques a, a nivell d'estat espanyol i després doncs, uh, sí, en aquest 36 uh -huh. que és el mig que és el tripartit doncs, una experiència que ja s'havia treballat en molts municipis Uh -huh. que era doncs, conjugar tres formacions polítiques esquerres amb un projecte de, de país. No? I uh -huh. això va ser una experiència doncs, que, que també va ser positiva per, per, pel país. No? Uh -huh. Per tant, la peculiaritat que manté Catalunya eh, com la manté el País Basc a nivell de l'estat espanyol no s'ha viscut. Uh -huh. Potser a Galícia s'ha viscut algun experiment Uh, com va ser doncs, quan va governar el Partit Socialista Galleg amb el Bloque Nacionalista Galego uh. però la resta de l'Estat les experiències uh, a les Illes també va haver un moment que també van governar alguns partits nacionalistes uh. però la resta de l'Estat ho uh, ha sigut el Partit Socialista Obre Espanyol o el Partit Popular o en el seu cas en el seu temps la Unió de Centro Democràtico doncs uh, han, han viscut sota governs que, que han tingut una representació a nivell d'àmbit estatal. Mm. I aquesta peculiaritat que sobretot ha tingut Catalunya doncs és la que l'ha fet diferent mm. i que jo crec que per la democràcia és molt sana. Ja ara hem de veure quin, quin futur ens espera no? a tots els territoris de parlar català. Sí, i bé, avui el, la idea de la, de la conferència és aquesta, vull dir, parlar mm. de les transicions i i a, a, a través d'experts, historiadors o persones que han sigut protagonistes de la història, com el cas ahir de l'Eulàlia Vintró, que no és historiadora però que va ser protagonista de, de la transició doncs uh, d'alguna doncs, manera doncs, uh, explicar la seva vivència allà uh -huh. ens explicava l'Eulàlia Vintró com havia viscut ella com a diputada al 23 de feo de les Corts Espanyoles uh -huh. vull dir doncs, uh, aquests aquestes experiències, aquests elements, el que fan que aquí dóna el bagatge històric de, del nostre país. D'acord. Doncs acomidem als nostres oients i a les nostres oients també a que aquesta tarda a les 7 passin pel Centre Cultural Can Fabra que podran gaudir aquesta conferència de la transició democràtica als territoris de parla catalana a càrrec de l'historiador Martí Marín. Doncs... Jo crec que no, no sortiran descontents uh -huh. i que els hi serà doncs, una aportació eh, molt important i que si volen aprofitar per fer preguntes en finalitzar l'acte, uh -huh. doncs jo crec que enriquirà molt més la, la, la conferència. D'acord. Doncs Pau Vinyas, moltíssimes gràcies per connectar avui amb nosaltres i esperem que aquesta conferència a les 7 de la tarda a Can Fabra, doncs, que tingui el seu èxit i, evidentment, doncs, que hi participi quanta més gent possible, no? Eh? Em deixes dir una cosa sí. per, per acabar. El dia 12 tenim una altra conferència aquí uh -huh. al Centre Cultural de Can Fabra a les 7 de la tarda amb, també hem un professor universitari de la Universitat de Barcelona que és en Palai Pagès que és uh -huh. el màxim expert amb l'Andreu Nin. L'Andreu Nin va ser un dels fundadors del partit de... obrer d'unificació marxista uh -huh. als anys 30 i a més a més que poca gent ho sap uh -huh. que, com que va viure molts anys exiliat eh, a Rússia va ser un dels grans traductors de la novel·la russa al català. Uh -huh. Jo recordo que la meva àvia sempre m'ho recorda, que diu que les millors traduccions de la novel·la russa al català les havia fet a l'Andreu Niu. I també serà aquí el Centre Cultural de Canfabra a les 7 de la tarda. Uh -huh. Doncs en tot cas, ho comentarem aquí, els diferents actes que aneu organitzant des de Canfabra i que aquesta conferència d'aquest dijous de l'Andreu Niu doncs, que tingui també la eh, seva repercussió i que puguem parlar-ne. I si la setmana que ve voleu, també uh -huh. podem parlar de, del compte de Nadal de Chans Líquens, que uh -huh. reparem aquí el dia 23 uh -huh. al Centre Cultural de Can Fabra. El... Si Interessa fer difusió, jo crec uh -huh. que és un espectacle molt, molt bonic, amb la participació d'en Jaume Comas i de l'enric Major. Ah, mira, actors de primera. <ríe> molt bé, doncs, Pau molt Vinyàs, moltíssimes gràcies. D'acord. Vinga, que vagi molt bé. Adéu, adéu. D'acord, doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més d'informació. Fins ara. Tu ets aquest que sempre he tingut. Els dies són tan llargs quan estic. a veure que no estic perdut. Ets la promesa que mai em van fer, que els àngels existeixen, que no cal al cel.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i com sempre, com cada dimarts, tenim l'oportunitat de poder parlar de seguretat i ho fem amb l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos de l'Esquadra d'aquí de Sant Andreu i en concret amb el mosso Jordi Ruiz. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs dir-vos que avui volem parlar específicament d'aquesta campanya operacional de Nadal que ja és a punt de posar-se en marxa o ja, o ja és en marxa, no? Sí, ja és moment. en marxa, ja. Doncs, què és el que podem dir d'aquesta campanya? Bé, doncs, com cada any, els Mossos es reforcen aquesta campanya, ja que és un període on hi ha més gent al carrer, hi ha mm. més compres, i el que realitzen els Mossos són, abans de que comencin les campanyes fortes de Nadal, nosaltres vam començar el novembre, mitjans de novembre, vam contactar amb totes les associacions de comerciants que tenim aquí al districte de Sant Andreu, i van començar a fer xerrades de de seguretat pels comerciants com hem mm. fet cada any sí. aquest any ens hem fixat una mica més amb els bitllets falsos perquè tenien inquietud de que mm. com que hi ha crisi i hi poca venda sobre si et donen dos o tres bitllets falsos pues mal dit la gràcia mm. no ho sí. diuen mm -hmm. noss doncs llavor ens hem centrat en això i també s'ha de comentar que hem reforçat el patrullatge eh, de paisà que mm. són companys i companyes mosses que van sense uniformar i el que intenten és localitzar els carteristes, fortadors de botigues, etc. La en època de Nadal, en l'època de... de vacances de, de Nadal, el que sí que es mous amb molts diners... Clar, la gent, la gent cada vegada més porta bitllets de plàstic, com diem, sí. la, la, la visa, no? però sí. bueno, i encara hi ha molta gent que disconfia d'això i va amb bitllets d'ús corrent. No? El que trobem més problemàtica és la gent gran, perquè encara no dominen aquesta tècnica gaire de, de comprar amb la tarja llavor ens dediquem alss nostres esforços també a parlar amb la gent gran. O sigui fem una mica de, de prevenció dels comerços, però també donem moltes xerrades a gent gran per evitar que per exemple ara cobren la paga doble. Ah. I ells, com hem explicat aquí a vegades a la ràdio, doncs van al caixer o van al, banc, al banc i treuen gairebé tots els calers que cobren de la paga. Sí. Llavors què passa aquella gent cosaven que, que el dia 25 ho cobren. Uh -huh. pues, si us treuen, també donem bastants consells o se'n van al mercat a comprar i estan dient, mira nena, que he tret ara 400 euros perquè li faré un regal als meus nets. Clar, no saps qui tens al costat, Clar, i a més a més deixen el monader, el carro, el, a la bolsa de baix... També Evitem tot això. Sí. Doncs des de la nostra oficina hem realitzat moltes xerrades i ho diré, explicarem una mica per obert, és més difícil però ho tindran fàcil per veure-ho. Tots els bitllets... Eh, tenen marques distintives per, per garantir que són bons. No? Una garantia molt important és el bitllet normal, quan el miren vostè, Amb una cantonada posa el número 50 o 20, els de 50 són més falsificats, llavors posa el 50 compartit per la meitat. Si vostè es mires a l'altre llum, un 50 i l'altre 50 coincideixen. Si no coincideixen, és una forma de veure que aquell bitllet, si vostè ja tenen desconfiança, que uh -huh. aquest és fals. Per què? Perquè als falsificadors els costa molt fer coincidir una banda i l'altra del bitllet i uh -huh. llavors es veu desquadrat. Una altra importància és que el bitllet bo si vostès el freguen amb un full de paper blanc, uh -huh. deixa la taca del color del bitllet. Llavors el bitllet falsificat com si pel molt que el freguis tu, amb una fulla de paper no deixa cap. Això és un altre motiu. Després han de tenir les marques d'aigua. Les marques d'aigua és quan veus el llum que hi ha un dibuixet. Sí. Molts bitllets falsos també ho tenen. Mm -hmm. L'orografia, si vostès tenen un bitllet ara mateix a la mà poden veure. L'orografia que que tenen que és una cosa brillant també té un dibuixet a dintre. Els falsificadors el que fan és brillar això però no tenen cap dibuix a dintre. Mm -hmm. Una altra marca que tenen és el, un filferro que hi ha a dintre. Vostès veuen una ratlla que va de dalt a baix del bitllet. Mm -hmm quan sí, ho posen en diagonal hi ha una, una ratlla que va de, i és una, com un fil ferret que si el rasquen una miqueta no el trenquin, si el rasquen una miqueta veuran que és un fil ferro, també tenen marques que són per gent invident que, que no poden detectar-ho per la vista, com vostès, uh -huh. doncs tenen també una rugositat que els bitllets falsos també els hi costa fer bastant això, llavors el tenen gairebé pel mig del bitllet i ho noten i ho rascen, o sigui, amb una miqueta amb la ungla. Uh -huh. i això són els consells bàsics que donem a més a més el si facilitem tenim quatre o cinc bitllets falsificats uh -huh. i comparem un debò de dolent i la gent no veu clarament què passava? que nosaltres fem aquesta explicació sense tenir un bitllet fals llavors ens diuen que clar, nosaltres tenim un debò i no podem veure això doncs aquest any hem pogut aconseguir algun bitllet fals i fem aquesta xerrada i fem-la comparar i, i és fàcil de veure perquè aquestes xerrades on les feu? nosaltres la fem directament a... M mm, Perdó. Eh? El, hem fet a la maquinista, el Centre Comercial de Maquinista, el càrrec gran de Sant Andreu Andreu,'cició mm -hmm. de Comerciants d'aquí de, de Sant Andreu. Eh, el farem també ara properament a l'eix de Maragall mm -hmm. i ho fem amb l'Associació de veïns., Associó de começants. Ens posem en contacte amb ells, ells són els dinamitzadors que s'encarreguen de dir-li el dia i el dia d'hora als botiguers, llavors ells venen un dia que planifiquem nosaltres per fer-li aquesta xerrada, però no només femes de bitllets falsos. Aquest any ha donat la coincidència que hem fet aquest, però també donem el consell de que no guardin molts allà a la caixa, que vagin fent ingressos periòdics, que controlin els excesos i posin un cartell que hi ha videovigilància, que si poden a l'hora de tancar que hi ha molta gent que el que fa és tancar la persiana fins a la meitat i comencen uh. a netejar o fer la caixa. El que és dolent veu que hi ha una persiana mitja, és amb llum a dintre i el que fa és cola a dintre, tanca la persiana i té tota la facilitat. Però hi, ha, hi ha només una persona o dues. Clar, I ho tenen molt fàcil per accedir-hi, tanquen allà i no saben què està passant a dintre. El consell uh. que donem, que tanquin la persiana, uh -huh. que facin el que hagin de fer, obrin la persiana i surtin. Si uh. pot ser que tanquin dues persones, millor que millor. Una altra cosa important, no, si hi ha molta gent ara que contracta gent en període de, de, de, ha, Pràctic, de sí. pràctiques o que hi ha més venda, mm. no fa falta que informin a tothom les mitjans de seguretat que tenen. Mm. Per què diem això? Perquè hi ha moltes vegades que en períodes de gran afluència de gent que venen a comprar, doncs, agafem un noi o una noia, que el tenen allà un mes o dos, i en període de, de vendes. Doncs, li expliquen totes les mesures de seguretat que tenen. Aquest hi pot ser bo, però pot explicar a un amic que ja no siguin tan bons. Uh -huh. I clar, ja saben quines mesures té aquell. Uh -huh. No, no hem d'explicar-li ningú i hem de saber vostès mateixos. Si tenen una videocàmera, no dir-ho. Clar, no dir-ho. Uh -huh. Per exemple. Què més? Eh, sobretot, ingressos periòdics. Uh -huh. Ens trobem que moltes vegades esperen a la porta de l'hora de tancar i li fan la recordació tot el dia. Després està tot el dia allà. Per exemple, ara la gent que ha pogut gaudir de 3 o 4 dies de festa... Ells han estat treballant i clar, que vingui un i t'ho treguin a la nit pues, no fa gràcia. I Si ens trobem amb un bitllet fals, què és el que hem de fer? Bé, el que hem de fer és trucar una patrulla de Mossos o adreçar-se a una comissaria i dir que vostè li han donat un bitllet fals. Per què? Perquè si tu me'l donen un bitllet fals i jo intento colar-lo, tu estàs fent el mateix que l'altre i pots estar pot acabar imputat per una falta de falsificació de moneda i timbre. Uh -huh. Ja us sé que és difícil que et donen un bitllet de 50, per això expliquem les mesures de seguretat, mm. però aquell bitllet en definitiva el que s'ha de fer és treure-ho de circulació, mm. perquè és que si no anirà rodant, donant voltes i acabarà amb els... Que no, que la gent al final no pot ser així, s'ha d'un conscienciar i dir me l'han donat, mira mala sort, però he de portar-lo a nosaltres a i que el treguin de circulació, mm. perquè és que si no cada vegada n'hi haurà més. I bé, donc des de la nostra oficina, qualsevol que tingui qualsevol dubte mitjançant nosaltres el correu electrònic a dia de Mossos o la pàgina web mm. pot mirar el Consell de Seguretat que ja anarà a període de vacacional. Doncs, sobretot a les diferents botigues d'aquí dels nostres barris, a Sant Andreu Nord Comerç, l'eixcial i aquí a l'Assosció de comerciants de la Trinitat Vella, doncs, que vagin en compte amb aquests bitllets perquè, Mm, doncs no és, no és agradable gratificant no? no, trobar-te amb no. aquests casos es que no. Molt bé. Doncs, Jordi Ruït, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i si pots doncs, des d'aquí els Mossos d'Esquadrada entendreu que passin unes bones festes un bon Nadal i una bona entrada d'any Gràcies, igualment per tot vostè <ríe> Doncs el que fem ara mateix abans us parlàvem de la Sagrera de de l'eix eh, doncs, ferroviari, doncs ara volem parlar amb una entitat que té molt a veure amb, aquesta, amb, aquest, amb aquest eix ferroviari de La Sagrera i que és l'agrupament ferroviari d'aquest barri de La Sagrera. Escoltem l'entrevista que tenien gravada per a tots vosaltres. Bona tarda, ens trobem en Pere Llobet, decorador, en Jaume Vinyes, encarregat d'infraestructura i Homogèn i Cussó, coordinador de les feines de l'agrupament ferroviari que han construït una maqueta. Ara ens parlaran una mica de totes les feines que han fet i el temps que han trigat. Hola, bona, bona tarda. Primer parlarem amb Homogèn i Cussó. Parla'ns una mica de com va sorgir aquesta iniciativa de fer la maqueta, el temps que s'ha trigat, quins trams s'agafa... Uh, aviam, l'Ajuntament de, de, de Sant Andreu uh, ens va reunir, ens va demanar, o sigui, fer una reunió, una trobada, per la construcció de la maqueta de l'arribada del tren a la Sagrera. I llavors, en primer lloc ens va demanar que féssim un projecte, una, un pressupost, uh, vam estar estudiant com se podia fer, i llavors vam fer la, el projecte i el pressupost, a l'Isbà Sembemble, vam tenir una reunió va amb ells, Sembler, i llavors ens van dir doncs, que ja podíem començar a iniciar la construcció de la, de la maqueta. No, no abans de que ells ens busquessin un local on pogués cabre aquesta maqueta, perquè eh, les mesures són de 22 metres de llargada, i llavors, esclar, ens necessitàvem un local que fossi eh, adient per poder construir aquesta maqueta. Eh? Llavors aquesta maqueta es va construir, va començar a construir a finals del mes d'abril del 2006, i es va acabar la construcció mitjans del mes de novembre del mateix any. Eh, se van invertir unes 3.000 hores de feina entre dos persones que van estar, o sigui el Jaume Viñas i el l'Alfred Puig van estar-hi eh, treballant 8 hores diàries o més, algunes vegades pues, acabava més tard de les 8 hores. Jo col·laborava en 4 hores diàries per la tarda, que venia exclusivament a la tarda, i llavors entre nosaltres i els col·laboradors com el Pere Llobet i uns altres col·laboradors voluntaris, però llavors eh, sumant les hores van ser unes 3.000 hores de feina. Eh, llavors també se va invertir, o sigui, se va posar uns 2.000 metres de cable, n'hi ha unes més de 500 figures pintades a mà, que això se'l va encarregar de fer el senyor Pere Llobet. A part d'això, totes les columnes, més d'un centenar de columnes per aguantar el que és el sostre de lo que seria l'estació de la Sagrera, estan totes alineades per les dues bandes, oi? I, bueno, I a part quan la vam finalitzar pues, va ser una satisfacció el poder haver fet això pues, eh, no solsament per la ciutat de Barcelona, sinó satisfacció pròpia nostra. Eh? Jaume Vinyes ens pot par una mica infraestructura. Uh, primer bona tarda. Uh, això aquest maqueta està feta amb mòduls d'un metro i mig per un metro, però amb les condicions que es pot desmuntar tota totalment i eh, està fet a una alçada d'un metro dinou eh, perquè és l'alçada que tenim de la Federació Catalana. Aquest, aquesta maqueta es pot treure els mòduls descostats i llavors es pot afegir tots els mòduls de la Federació Catalana de trens i ferrocarrils. Totes, perquè la eh, Federació Catalana fa en tant en tant una, una trobada de mòduls estàndard que es pot posar tota la Federació Catalana. I llavors, per això tenim aquesta alçada. Ens van dir, feu així, doncs pues nosaltres fent d'aquesta manera podem treure els mòduls i vindre qualsevol de la Federació Catalana i posar-los, afegir-los en aquesta maqueta. En el que aquesta maqueta pot ser immensa com la que normalment fem al, al Saló del Hobby. Això és començant. Llavors, aquí... Uh, bueno projectes de A doncs, aquí teníem una petita fusteria per dir, barra màquines i amb això i doncs, ja ens ens van tallar el taller, vaig anar construint a poc a poc. hi ha uns mòduls que són el que és rodalies, són el doble. Són quatre mòduls. Bueno, millor ben dit sis mòduls. Són tres a dalt, que és uh, el tren d'alta velocitat i tres a baix que surt, tot el que és el decorat de les, de les cases, del pàrquing i a més a més avall hi ha rodalies. Això són, en total són sis mòduls, que són, diguem, doble alçada. Després tenim els, les puntes, són unes, unes rodondes perquè puguin din, din, donar voltes tota la maqueta. Això és el principal que té la maqueta. Després, Pues, podem dir que pues, ja és qüestió de decoració i de muntatge normal, diguem són uns laterals amb uns frontals que van collats amb unes claviques perquè no es puguin moure perquè això té d'anar al mil·límetre al milímetre a l'ajustatge de les vies té d'anar al mil·límetre i tot això és pues, quatre peus que són normals i fet d'aquesta manera diguem, no té en realitat no té cap cap cosa de dificultat. Pere Llobet, vostè ha estat al decorador. Eh, quantes figures s'ha decorat o ha pintat? Ui, no sé, una infinitat, 500, 600, no sé, una infinitat, perquè va arribar un moment que ja, ja ni les comptàvem ni, ni, ni, ni anàvem portant figures i anàvem pintant figures, perquè, esclar, anava amb aquesta, oi, no sé, una macro, una tan gran, va absorbint, va absorbint, va absorbint, amb absorbint i, i, i vam frenar perquè perquè vam dir prou però, esclar, amb una maqueta d'aquestes dimensions cap una quantitat de figures molt important. És a més, com que sota hi van els pàrquings i van tot l'assumptu de, de, de les, les ndanes, eh? llavors hi ha una quantitat de, de, de gent també doncs, doncs bastant important. I això és una feina que és molt entretinguda, és una feina doncs, que està fent lupa, perquè, aixins de simple vista, les doncs no, no sé, figures estan petites, estan petites no es pot fer simple vista, estic fent lupa. Però bueno, com que és una cosa que s'ha hagut de fer entre tots, a mi m'ha tocat això i jo he fet això, i l'una ha fet una cosa, l'altra ha fet una altra. L'única cosa és que tens la satisfacció de que has treballat amb una macromaqueta que jo crec que és l única d'Espanya, única d'Espanya, més gran, però hi ha maquetes que són funcionals. Eh? o sigui, hi poses un molí de vent, hi que sigui, és una maqueta funcional, que n'hi poden haver-n'hi de molt grans. Però una maqueta, que sigui en projecte, que sigui en planos, que sigui, o sigui, una cosa que és real, jo crec que és la més gran, poso d'Espanya, per no dir, i però no dir més. Això que és una dels maquetes que és digna de veure, i per això l'Ajuntament, doncs, pues, esclar, ara ha pues, optat per portar-la allà al... al fòrum, perquè allà hi haurà també un una manqueta molt gran de Barcelona, i llavors pues, aquesta allà pues, hi quedarà bé, i és, és una cosa pues, per, per gaudir-ne perquè és una peça que, que, que, que per anar al Guinés, <laughs> és una peça que és per anar al Guinés, i a mi fa l'efecte que si portéssim al Guinés hi entraríem, perquè una, les dimensions són molt grans, és, està molt ben cuidada, és una manqueta pues, que és, és, és primordial. I les figuretes que li porten, es porten completament en blanc i vostè les pintava, tot, tota la decoració, tot? Exactament, les figures varien en blanc. I llavors, pues, clar, no figurar, totes les figures no les podies pintar igual. Si no, pues, un li tenies a una americana grisa, l'altre una americana blava, l'altre uns pantalons blaus, l'altre uns verds, que si la, la camisa blanca, que si la camisa grisa, que si corbata, que si sense corbata, que si un barret, que si un barret, clar, és una gamma molt extensa i és una cosa molt entretinguda, no? Llavors això és com el, diguéssim, el que és les parts, diguéssim, de, de, dels pàrquings i, i totes aquestes zones són coses que són entretingudes, són entretingudes. Ara, amb aquest en si hi ha moltes hores de feina, no amb això, sinó que també tot l'altre, perquè a més hi ha tota la instal·lació elèctrica i aquí també hi ha moltes hores de feina, i ha tot el que és la part de, de fusteria, una pila de feina, i llavors, després, clar, coordinar tot això, pues, també té molta importància, perquè quan un no li falta una cosa ni falta una altra, quan no té un problema té una altra. Eh? I llavors, pues, clar, aquí, aquí tenim el coordinador, que és el que ha portat tota la veu cantant eh? i lligant les coses perquè no fallessin, i no han fallat. O sigui, de que vam donar un pla d'entrega, que el pla d'entrega s'ha complert, l'Ajuntament està content, va vindre l'alcalde, ens va felicitar, i això no deixa ser una satisfacció. I aquesta maqueta, pots rebre visites? Aviam, de moment es va fer les portes obertes el dia 25 de novembre, van ser portes obertes per tot el barri, no? Llavors, en vista que era una maqueta important perquè la visités i la gent, es eh, va demanar a l'Ajuntament si es podria visitar eh, grups de, de persones a nivell de col·legis, a nivell de, diguem, de casals, etc. No? O a nivells de grups de persones del barri o de la ciutat de Barcelona que vulguessin vindre, previ, previ permís de l'Ajuntament. Llavors s'ha muntat una, una sèrie de visites que s'han fet els dimecres al matí. i llavors s'han vingut a, a, des del de mes de gener, cada dimecres que s'ha obert fins ara, s'hauran pues, vingut unes 200 persones, o Jaume aproximadament, sí. més o menys, no? mm -hmm. i han vingut a visitar-la aquí, guiat a la visita, i llavors doncs, bueno, hem quedat bastant satisfetes. Eh, en... mm -hmm. Ahir mateix va vindre, per exemple, un grup de la Trinitat a visitar-la, no? i van quedar molt satisfets del que és la maqueta. Oi? Perquè és una maqueta que es té que explicar. no es pot vindre a visitar, mirar-la, perquè llavors si l'expliques, la gent que la visita surt eh, en, un, en una opinió eh, bastant eh, clari, o sigui, clara de del que serà l'estació de la Sagrera, encara que sigui un projecte. Lo que sí que es pot dir que aquesta maqueta eh, lo que no variarà gaire serà el que és l'estació, el que està construït. Possiblement podrà haver una variació d'una via de dos vies. No. però el que no se sap lo que no se sap és lo que hi haverà sobre d'aquesta estació. que això sí que és un projecte que encara està per, per desenvolupar. Eh? Per últim, sabem des de quan porta aquesta associació ferroviària? Sí, nosaltres aquest any farem el 15 aniversari de la fundació de, de l'acupament ferroviari de Barcelona. Eh, nosaltres tenim el nostre seu social al carrer Abotador 271 d'aquí de Sant Andreu. Eh, obrim normalment els dimarts, dijous i dissabtes, eh, des de les 6 de la tarda fins a les 9 del vespre. Allà, llavors allà tenim una maqueta de circulació de trens, oi? i després que és d'H0 i de biomètrica. mètrica. I pues, a part tenim una altra maqueta de l'Elene, eh, que, que, que es diu normalment que és més petita que l'H0. No? Llavors aquesta maqueta aquesta maqueta ven els socis en el seu material de, de trens i els fan funcionar i els fan córrer i juguem com verdaders crius a trens, que és el que disfrutem. O sigui, en l'atac que tenim tots nosaltres estem disfrutant pues, com, com verdaders nens fent funcionar aquests trens. No? Uh, si voleu vindre, doncs també esteu invitats per vindre aquests dies de la setmana que hem dit. I llavors, el segon, el segon dimecres de mes, eh, fem projeccions de eh, pel·lícules, de reportatges fotogràfics, etc., oi? O d'alguna conferència que es pugui fer. I també tenim un, un mercadillo que es fa el primer diumenge de mes a la plaça Massades, que llavors aquest mercadillo és un mercadillo solament de trens, o sigui, de trens, escalèctric i tot el que és relacionat en aquest món, no? o, sigui, o sigui, el tren sobretot, i pots pues, posar pues, obert una miqueta que es puguin fer, eh, diguem, intercanvi o venta de, de peces d'escarrectre. I això es fa cada primer diumenge de cada mes. No? Doncs molt bé, moltes gràcies. Cada dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre, amb el nostre programa d'avui i tal com acabem, acabem d'escoltar, doncs, si voleu conèixer la maqueta de com quedarà l'eix ferroviari de la Sagrera, doncs podeu apropar-vos a l'agrupament ferroviari de la Sagrera. El que fem ara mateix, aprofitar aquests minuts eh, comptats que ens falten per acabar el nostre programa d'avui, aprofitem per comentar-vos alguns dels actes dels quals podeu gaudir aquests dies si no us moveu dels nostres barris. Parlem en primer lloc de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barberó, que us acosta al GLAA. que és el GLAA? Doncs el grup de lectura activa. La Biblioteca de Trinitat Bella José Barberó, al carrer Galícia número 16, us acosta al GLAA, grup de lectura activa. A... Amb l'objectiu de promoure la reflexió, el debat i l'activisme a través de la lectura, la Biblioteca està organitzant un grup de lectura activa per al proper curs. Aquest grup de lectura, seguint el funcionament dels clubs de lectura que ja funcionen a moltes biblioteques, un grup de persones es troben un cop al mes per a comentar un llibre que han llegit prèviament, vol obrir-se els moviments, moviments socials i guiats per la seva experiència compartir coneixements, idees i diferents maneres de treballar les problemàtiques socials, fent de la biblioteca un espai de participació i convivència, un joc per al desenvolupament personal i la formació compartida entre les persones. Doncs encara, encara s'està treballant en definir el calendari de sessions, els col·lectius que hi participaran, però si estàs interessat, doncs el que pots fer és posar-te en contacte amb la biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero. Com ho podeu fer? Doncs a través d'un mail, és b.barcelona.tv de trinitatvella, tbbaixa, arroba, diva.cat. És a dir, b.barcelona.tv, arroba, diva.cat. Més coses a comentar-vos? Doncs ens queden pràcticament un minut, així que doncs, ho deixem aquí. Donar-vos les gràcies per haver-nos acompanyat el dia d'avui, i don també donar les gràcies a la Lídia Abril, que ens ha acompanyat al prim primer moment, i al Francisco Miguel, que ara ens comentava també el tema de l'agenda. Doncs nosaltres ens retrobarem demà amb la Susana Vila. Així que feu temps per demà, perquè demà tornem. Adéu, molt bona tarda, adeu-seu.